Ja, og da blir det mer om miljø og menneskenatur. Vi er altså så heldige her i Verdibørsen at dere lyttere ofte lar høre fra dere. Men sjelden har vi fått så mye respons som vi fick sist uke, da vi startet vår nye serie om miljøkrise, vekstøkonomi og menneskets biologi. Vi fortsetter denne serien i dag, og vi holder fast ved vår undring. Er global miljøkrise et resultat av den svært gamle menneskenaturen? For to år siden ga Eivind Rødskaft og Terje Bungar utboka «Det biologiske mennesket» om individer og samfunn i lys og evolusjon. De følelsene som driver oss den dag i dag oppstod i et stammesamfunn i Afrika. Men betydningen av det har ikke kommet ut enda. Fordi at den evolusjonen forma vårt sinn og har forma de følelsene vi har nå. Og de følelsene er ikke tilpasset store områder, lange avstander, lange tidsromer. Vi er tilpasset av små grupper med et i praksis uendelig, rik natur rundt oss, og det preger oss fremdeles. Så vi har på en måte gamle, menneskelig gamle hjerner i et moderne samfunn? Mm. Vi har den som var, tenkte kortsiktig og nært og sløsete og raust, den ble våre forfedre. Vi er altså etterkommere etter de reuse og kortsiktige, og vi har ett evolvert behov for forbruk og sløsing. Derfor kan vi holde på til det blir tomt. Den uka satte også BBC fokus på overfiske. For vi er kanske den siste generasjonen som kan fange vår mat fra havet. I dag blir 85 av fiskebestanden overutnyttet, bare for å nevne et eksempel. Belogen Jay Diamond ga for et par år siden ut boka «Collapse». Her oppsummerer han hvordan urbefolkninger og kulturer som har hatt teknologisk mulighet til det, uten unntak har ekspandert over bærekraftig grense, eget livsgrunnlag og deretter kollapsa. I dag har vi bedre teknologi enn noen gang, og vi har en vekstøkonomi. At vi advares mot vannmangel, matmangel og energimangel i nær fremtid gjør til synolatende lite inntrykk. Kanskje fordi vi som befolker den moderne verden er mennesker som fremdeles har de samme følelsene som evolverte i Afrika. Vi kan, I Afrika flyttet vi bare tre kilometer, og så var det urørt natur. Nå har, nå har vi nådd verdensveggen. På et vis, det er ikke mer igjen. Det er, det er tomt. Og da svikter følelsene. Samtidig er vi blitt så mange at vi ikke tar hensyn til, til de store folkemengdene, vi tenker bare på de det nære tingene, våre nære familien og inngruppa venner. Inngruppa, de vi har følelse for, består av ca. 20-40 personer. I stammeliv i Afrika ble følelsene for de få nære utviklet. Fordi det ga fordeler å satse på nære venner og familie. Vi er kjempesnille og reuse i smågrupper. I utgruppa er det fritt frem, og man viser til allmänningens tragedie. Almenningen er fellesressurser. Her er det liten kontroll, og mennesket er evolvert for å ønske personlig vinning og tømme fellesressursene, skriver Bungar og Rødskaft. Står vi da overfor et nytt sammenbrudd, ala mayene i Mellom-Amerika. Arkeologene har her funnet sammenhenge mellom åbefolkning, tørke, jorderosjon og matmangel, samtidig som konger og adel levde i sløsing og luksus. De som skal snakke om dette er Terry Bongar, som er forsker ved Norsk institutt for naturforskning. Og jeg har Norges første doktorgrad i human adferdsøkologi. Og vi har med Paul Steigan, som i fjor ga ut boka Sammenbrudde. Jeg har ikke noen akademisk grad og noe som helst slag, men jeg har holdt på med disse spørsmålene en halv menneskealder. Og så har vi med Lise Tingstad. Jeg er nettopp... Uh... Jeg med min master i biologi og økologi. Jeg går fra Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB. Menneskekulturer som har hatt mulighet til det, har altså tømt ressursene. Og det holder vel også vi på med. Og en begrenset, men svært viktig ressurs er jo matjord. Det bygges jo ned matjord. I enormt skal vi ta ett helt lokalt exempel har vi nå en debatt på Lillehammer, der jeg bor nå, hvor man har en stor bit med ganske mye jord, jeg kaller den indre filéen til den vil de nå bygge ned. Dette er matjord. Det pågår en stor debatt der, på hvordan man ska bygge ned matjorden, eller ikke. Og mye av går på att vi kan dyrke andre städer vi kan etter hvert mer. Det är ikke vi kan. Hvis det blir knapp etter andre städer så vil de landene stenge sine, de vill beholde det selv. Uh, matjord verden over, uh, mi mistes i veldig stor grad. Uh, uh, mye av problemet er jo nå å øke bilparken. Vi sier at flere skal kjøre på biodiesel. Biodiesel dyrkes på områder hvor det kunne vært dyrket mat. Dette er et utslag av økonomien. Altså at det er lønnsomt å bygge noen matjord. Så får du penger i steden. Det, det er litt sånn... Uh, <laughs> Jeg vet ikke helt hvordan man skal beskrive det, men det er rett og slett ufattelig rart at det går an, at vi bytter harddisker mot matjord. Ja, ja en amerikansk bil er mer verdt en meksikansk bonde. 40 prosent av maisavlinga i USA brukes til å holde biler i gang og Pentagon har satset på at også militære kjøretøyer skal ha 50 prosent av sin energi fra biodrivstoff innen 2020, med andre ord at maten skal tas ut av munnen på hundrevis av millioner mennesker. Og dette er første gang hvor matprisene og energiprisene er koblet direkte sammen. Og da energiprisene gick opp eh, i forfjor, så gikk matvareprisene voldsomt opp, og til slutt eksploderte de den arabiske våren, for når altså mennesker som bruker 60 prosent av sin inntekt til mat opplever at matvareprisene dobles, så kan de ikke leve mer. Det går ikke. Og vi er der. Og, og, og det er sammenhengen mellom nedbygging av matjord i, i Norge og det, det store bildet. Det er klart, vi kan innbilde oss at vi kan bygge ned all matjord, legge asfalt på all matjord i Norge, og kjøpe det ute. Men så er det sånn at kanskje har kineserne allerede kjøpt opp de jordene for å, å mette sine innbyggere. Så har India kanskje kjøpt opp, har Sør-Korea kjøpt opp, og så står vi der med våre oljedollar. Og så er det ingen som vil ha dem eller vill bytte dem med mat. Hva gjør vi da? Altså vi har utblendret denne planetens ressurser til ett sånt nivå at det er jo ikke snakk om bærekraft. Dette holder jo ikke en generasjon til. Vi har nå på oljetoppen. Det er ikke, det er ikke mulig å øke oljeproduksjonen. Man klarer ikke å øke oljeproduksjonen. Oljeproduksjonen faller i alle, de, nesten alle oljeprodusjørende land, inklusive Norge. Og derfor kan man ikke opprettholde denne veksten. Og, og, og, og da er det mindre for neste generasjon å ta tak i av vann, olje, mat og allt som man skal leva. av. Ja, og det er vel dette som den britiske professoren John Beddington kaller en perfekt storm. Bennington er den britiske statsministerens egen rådgiver på vitenskapelige spørsmål, og han peker på 2030 som et årstall da matmangel, vannmangel og energimangel og klimaendringer sammen kan bli en perfekt storm. På den andre siden, eh, dommedagsprofeter som noen kanskje vil si at dere er, «Ja, dere kommer jo ikke utenom at vi lever i en fantastisk tid.» Ja, på en måte så oppfører vi oss som folk som eh, spiller på kasino på lånte penger og overlater til barna sine å betale for festen. Vi, vi har bestilt sjampanje eh, og indrefilet og alt mulig sånt nå. Vi har ikke betalt for det, men vi har lagt inn eh, ett et, et lånedokument som barna våre skal få lov å, å De skal få lov å rydde opp. Derfor kan vi se: si, ja, det er klart det går an å ha det fint hvis man ikke tenker på morgendagen. Men hvis vi tenker på morgendagen, så går det ikke an å fortsette sånn. Men så er det sånn at man kan tenke seg da at, når vi, at, vi, at vi vil stoppe opp og begynne å tenke oss om når vi tegner blir for tydelig. Men hva sier egentlig menneskets historie om det her i Bungar? Altså når vi møter problemer og ser at ressursene forsvinner, bremser vi opp da? Det er jo det som er så fascinerende. Han, Jared Diamond bruker jo eksempelet fra påskeia, ja hvor polinesierne kom dit, og de, det var en ganske liten øy, to-tre mil stor, og det var over 30 000 mennesker der på det meste. Og det eneste de var opptatt av, det var å hogge steinstatuer, og så hogg de palmeskogen, den siste resten av palmeskogen, for å trille disse steinstatuerne ut, for å vise vilken høvding som var størst. «Jeg har flere statuer enn deg», O den er ikke større, den øya, enn den som hogg den siste palmen visste at nå går det, det slut. Dette går i bakken, og nå vi, har vi ikke noe mer å leve av. Hva skal vi gjøre nå? Sånn, gjør, sånn kommer vi til å gjøre også hvis ikke vi organiserer oss. Og det er vi har en idé om hvordan vi kan organisere demokratie, på en sånn måte at vi får kontroll over oss selv, får kontroll over de dårlige følelsene. Det skal være mulig å få til det hvis vi bruker inngruppedemokratiet og organiserer oss sånn at vi får kontroll over de følelsene. Ja, for inngruppa er den lille gruppa, mens i dag lever vi i en stor verden, og vi er ikke snille i eh, en stor verden. Nei, det klarer vi ikke. Vi klarer ikke å, å kjøre den løsningen som Miljøbevegelsen har gjort de siste 30 årene, at nå må du blir snille og slutte å trekke cola og, og sånne ting. Det blir en liten klikk som klarer det, men det store flertallet av oss mennesker, vi bruker den vanlige strategien. Ja. Mm. Jeg bare kommer til å tenke på dette her med at altså, et eller annet sted så må på dagsorden att vi må faktisk redusere forbruket vårt noe. En sånn uendelig vekst i en endelig verden, det er ikke mulig. Jeg leste en kronikk i Klassekampen skrevet av Gunnar Kvåle. Eh, og den, den er fin. Det er ikke mulig med uendelig vekst i en sånn endelig verden. Så et eller annet sted så må debatten komme over på at vi faktisk må tørre å si att ja, noe må reduseres av forbruket vårt. Jeg synes det at for eksempel er menneskeskapt eller ikke, er jo heller ikke. Det debatteres veldig mye. Det är ikke så interessant. Uansett om det er vi som gör at polene smelter, eller om det en, kan være en naturlig årsak, så smelter polene, og følgende av det, de treffer oss, uansett om vi var den direkte årsaken til at det skjedde eller ikke. Den, for å få ned den, den forbruksveksten, så er vi nødt til å sette oss i den situasjonen hvor vi kan få det til, rett og slett. Dette er ikke noe som... Dagens politiske situasjon takler. Vi er nødt til å gjøre et eller annet sånn at vi gjør det samtidig. Jeg vil ikke være den første, men hvis vi gjør det samtidig, så skal jeg være med på det. Vi kan ikke ha sånne som Røkke og Fredriksen og disse her vanvittige milliardærene som sitter på disse svære summene og hele tiden gjør oss mye sunnelige. Vi vil opp der, vi også trykke på misundelsesknappen. Den er der, og den, den finnes, og den må vi forholde oss til, men vi må kontrollere den. Det kan vi gjøre med, et, med å utvide demokratiet. Ja, men det, det, til vi kommer dit, at Bongar, er det er så interessant å finne ut hvorfor vi fortsetter uh, å gjøre som vi gjør, for uh, det er jo ikke bare for å altså, forstå med riktig klima. Det er mange ting som skjer i verden i dag som viser at vi har en miljøkrise. Uh, men vår egen hage steller vi jo pent. Mm -hmm. Så hvorfor oppføres vi pent når vi skal ut i naturen? Nej det er dette med allmenningens tragedie som begreppet som brukes med at vi, vi er etterkommer av de som forsynte sig grådig av fellesskapets ressurser. Hvis ikke jeg gjorde det, så gjorde noen andre det. De som var forsiktige og satte en krok og sa «Vær så god, bare ta», de er vi ikke etterkommer av. Mm. Men de, de sløserne, de som klarte å få tak i det meste, de er attraktive. De syns i samfunnet, og de trykker på attraktivitetsknappene. Lyst, bare en liten ting om dette med verdiskaping, for det, det er viktig. Det begrepet verdiskaping, det brukes nå for å lage kapital. Altså til og med forskningsrådet har jo gitt ut en sånn pamflett hvor verdiskapningsbegrepet betyr at du skal finne på nye dingser og selge, rett og slett finne på et land som kan skape kapital. Så vi er nødt til å gjenreise verdibegrepet, rett og slett, i den sammenhengen her men det er vel ingen eksempel fra menneskets historie at, at noen har sluttet å forbruke, selv om de har sett at samfunnet går under? Nej, de har ikke det, og det er det som er hele poenget. Å, å forstå de mekanismene som ligger bak, og se at alle kulturer er like på den, i, det, i den sammenhengen, her, sånn. det er veldig viktig, og der ligger samfunnsfaget håpløst bak. De har ikke tatt tak i dette her enda jeg gjør så godt jeg kan, maser og sender mailer og prøver å få til samarbeid transfaglige samarbeid men de er ikke villige til ta det og det er en del av menneskeadferden det er jo at de ikke kom her og kom her altså, ikke kom her og fortell meg hva jeg skal tro og mene det er faktisk sånn at eh, tonangivende samfunnsforskere i Norge i dag de aner ikke hva evolusjon er de har ikke peiling på hvorfor vi sitter her vi sitter og hvorfor vi har den hjernen vi har og hvorfor vi har den adferden vi har vi sitter og produserer teorier og meninger og synsinger og klarer ikke å se sammenhengene. Ja, og noe som vel angår samfunnsfagene er økonomi. Penger er viktig i kapitalismen, men penger, skriver du Terje Bongar, er ett selvbedrag, eller forståelsen av penger da. For vi tror det er ekte verdier, og derfor utløser penger sterke følelser hos oss. Det er, det er så nært. Når du har 100 kroner i hånda, så vet du at du kan gå og bytte den i verdifulle ting. Den trykker på en knapp, en belønningsknapp i hjernen. Følelser er jo rett og slett medfødte belønninger, eller straffer, eller pådriv, for å gjøre de tingene som var lure i fortiden. Hadde du tilgang på verdier, så fikk du en belønning. Den som ikke kjente den belønningen, forsvant. Det gjelder alle følelsene våre. Og den følelsen har vi nå for penger. Men den er kortsiktig. Den holder bare et år eller to, og vi har liksom følelsen at vi har noen penger på bok, og dette er litt trygt og sånn. Verdien i huset, ikke sant? Men når det har gått noen år, og den bytteverdien forsvinner, det vil den gjøre når ressursene blir borte, så er, ikke, er jo ikke pengene verdt noen ting. Da sitter vi på en falsk trygghet. Og det de perspektivene, lange tidsrom, store forhold, det er de vi ikke klarer få inn i huet. Det er vi ikke tilpasset. Penger var en veldig fiks oppfinnelse. Eh, og startet med at man med hjelp av skjell, kauri-skjell for eksempel. Eh, og det er fikst fordi hvis jeg er baker, og er veldig flink til å men så er jeg veldig dårlig til å snekere, men så han veldig god til å snekere, så kan vi lage, hvis vi kjenner hverandre, så kan vi gjøre en byttehandel. Men hvis dette skal gå i flere ledd, så er det greier å ha et symbol på arbeid. For dette er jo symboler på arbeid, ikke sant? Så kan jeg bytte mitt arbeid, med han eller henne eh, via et marked. Og, og da kan vi skaffe oss de tingene. Eh, problemet er da at når dette fungerer på det nivået, så er det grejt. Men så kommer staten inn som skal føre sine kriger og skal opprettholde sin overklasser og så videre. Og det de romerske keiserne gjorde, var da naturligvis at de begynte med eh, gull- og sølvpenger. Og så fant ut at du vil redusere metallinnholdet i disse pengene sånn gradvis og det til slutt ble nesten ikke noe edelt metall i det, så kunne de stadig få symboler in i statskassa og lønne soldatene sin og alt dette her. Og så klappa Romerike sammen. Og mye det vi holder på med nå, det ligner veldig på den siste tida før Romerike klappet sammen. Og da det klappet sammen, så vokste ikke den europeiske sivilisasjonen på mange hundre år. Det ble ikke mulig å opprettholde så mange mennesker en gang. Folk sultet ihjel, byene forsvant altså Roma som hadde vært en by på en million mennesker på, i romers tid var eh, tusen år senere ti tusen, tjue tusen mennesker altså, kan skje altså, det kan faktisk skje at dette går så langt at eh, milliarder eller to mennesker sultrer hjel fordi man er ikke i stand til å opprettholde matvareforsyninger, energiforsyninger så videre Selv vi har penger så er det Ja, spis penger <hør> Ja, ikke sant? Og regnskapene viser jo at dette her kan skje om ikke så veldig lenge. Altså det er innenfor vår levetid kanskje, så vil det skje. Det, det er veldig rart at vi da sitter her, og, og vi, vi vet jo om det, vi som er biologer, vi går på den ene konferansen etter den andre, hundrevis av som viser hvordan den ene detaljen etter den andre går nedenom, og ingen gjør noe. Men hvis man nå er enig med dere i dette da, at det går feil vei, så har jo altså kulturer også tidligere sett vad som har skjedd uten å stoppe. Fordi vi har et indre pådriv da for å skaffe oss mer status, ressurser og verdier enn naboen. Og Paul Steigand, selv ikke skremmende tall, får oss til å stoppe opp. Denne sommeren har det vært ekstremt tørke i verdens kornkammer i USA og Russland, og vi har fått vite at isen i Arktis smelter i rekordfart. Denne sommeren har vært... Virkelig dramatisk. Eh, vi i Norge har jo hatt følelsen at det er kald, våt, er det er dritt sommer. Eh, hvor var den globale oppvarmingen, liksom? Men den dette er den globale oppvarmingen. Dette er, Antakelig er dette den globale oppvarmingen. At, at vi får Bergen-klima på Østlandet, og det kommer av at det er mer vanndamp i atmosfæren, som igjen kommer av den globale oppvarmingen, eh, denne varmen bygger opp høytrykk over de store kontinentene som er så kraftige at de, de blir ikke flyttet på av lavtrykkene lavtrykkene kommer in fra Atlantra og så møter dette her høytrykket som ligger over Russland, kommer ikke videre så blir det bare liggende og roter rundt omkring i, i våre nærmiljøer og samtidig altså så, så smelter det på Grönland Grønland mer enn noen gang. Tu, hadde, I Nuk i Grønland så hadde de høyere temperaturer i, i juli enn i Oslo, og det, det smelter over hele, hele området. Permafrosten i, i Russland smelter, slipper ut metan, og i, i, i USA har en tørke som de ikke har hatt på en, en generasjon eller to. Dette ødelegger landbruket, det ødelegger matvareforsyninga, og samtidig skal man da mette bilene med biodiesel. Det er klart at dette er ett drama av enorme dimensioner, men når altså ikke overskriftene, og er ikke tema i den politiske debatten. Og, og, og jeg, jeg har jo skrevet en bok, Sammenbrudde, og den er jamt over basert på svært konservative institusjoner, Nobelprisvinnere, forskning, overalt. Ubestridelig. Og jeg har ikke blitt tatt i, i feil på dette her. Men det blir allikevel inte en debatt. Är du enig i detta lite tings du är nyutannad och du du har det, du har siste nytt så altså du är en ny generation är det globala uppvärmningen här allredan? Ja. Ja, det vill säga. Si. Eh uh, och som som uh, säger något om denner, uh, det när det vet en kall, uh, ekkel sommer här. Det är inte så sånn att global uppvärmning säger att vi nödvändigtvis ska få det så mycket varmare akkurat här. Altså, det där global uppvärmning, det är inte lokal. Lokalt kan det bli väldigt mye kaldere, det skjer noe med havstrømmer, noen har sittet og kalkulert med at, at golfströmmen til og med snur, da får vi det kjempekaldt, selv om det globalt sett blir varmere. Så vi får veldig mye endringer i her, altså værsystemet, det, eller kanske klimasystemet globalt, som fører til, som Stegen nevnte, at noen områder blir tørrere, noen blir våte, det kommer til bli mulig å dyrke mat der det i dag er mulig. Og det vil få konsekvenser, man diskuterer alt om dette menneskeskapet eller ikke, men uansett så vil det få noen konsekvenser som gjør at vi må legge om livsmål. Ja, det, det er litt min kjeppelse her, at, at grunden til det kan man alltid <laughs> diskutere, det er ikke sikkert man noen gang blir enig om den, men konsekvensen den måler vi hele tiden. Altså, vi, det er målbare endringer, og det er de vi må forholde oss til. Det er, er datene, sånn som isen på Kilimanjaro for eksempel er veldig synlig eksempel, den har gått tilbake i 1900 så var den altså 12 kvadratkilometer i dag er den 2 kvadratkilometer og det har ført til at disse som lever under Kilimanjaro der dyrkes det mye, de har fått veldig endrede forhold og kan ikke lenger dyrke det de har pleid å dyrke som sin matforsyning Jeg er naturligvis med Lise at det viktigste nå er å forandre verden ikke bare snakke om å forstå den samtidig så er det sånn at vis vi svirer opp all den olja vi allerede har funnet ut så er klimabalansen blåst. Altså, det er ikke noen utvei, derfor er det, det er veldig mm. patetisk å se norsk presse applaudere for hvert nye funn som Statoil mm. gjør i Norges mest subsidierte næring, altså, som er mer subsidiert enn landbruket. Det, det nevner man ikke. Er faktisk, det er så gigantsubsidiert. Det er milliarder av penger som pøses ut for at man skal leite etter den siste olje. Og som du var inne på, den siste olje er alltid mer lønnsom. Så det er alltid lønnsomt å hogge det siste tre, og det er det vi holder på med. Og, og, og det er på tide at folk sier at vi vil ikke ha mer av. Vi vil ikke ha den typen politiker, vi vil ha den typen samfunn. Vi må ha noe å stemme på som tar disse tingene alvorlige. Det vi burde gjøre nå er å bruke den siste oljeresten forsiktig og forsøke å bygge i industri. Det må den brukes til. Den må, den, vi må finne et system hvordan vi kan resirkulere, reprodusere komme inn i bærekraft. Det bør den siste olja brukes til. Og den, vi kan ikke bruke hele den siste olja, vi må bruke en bit av. Men vi har ingen å stemme på, som går inn for det. Til neste år skal vi stemme på Erna eller Jens, og det er knekkende likegyldig. Vi har en, en miljøvernminister, Bård Vegard Soliard, som gikk ut i Aftenposten i sommer og sa at det finnes vel en teknologisk løsning, den kommer nok. Ja, men gjør ikke det. Mange vil jo si det. det er vi vil jo finne løsninger. Ja, men er, nå er vi på yttersiden av virkeligheten. Nå går vi utenfor eh, naturlovene, rett og slett. Det er ikke mer igen. igjen. Altså, vi, vi må begynne å resirkulere de gamle... De gamle fyllingene fra 50-tallet, de er fulle av gamle metaller og sånne ting. Vi må begynne å, å sortere, vi må begynne å... Hvordan skal vi leve av, av vilbringebær og, og kråke og trost. Det er de artene som vi er nødt til å tenke på. Vi er nødt til å begynne å tenke sånn nå. Fordi at ellers kom, det komme til små og store kollapser, hvor folk blir sultne, og folk flytter på sig og det blir, det blir litt alle mot alle. Jeg sitter sittet i et utvalg i forskningsrådet hvor, og jeg kan se si helt klart og tydelig, at hvis du har en idé for en ny dyppe ditt til oljeindustrien, så får du alltid penger. Hvis du har en idé om hvordan vi skal bruke mindre energi, så antar at du ikke får penger. Fordi det er sånn det er skrudd sammen, det gir jo faktisk mindre BNP, det gir mindre vekst, altså er det negativt. Men det er... Det som må gjøres, hadde jeg vært venstresosialdemokratisk venstre statsminister i Norge, så hadde jeg sagt, her tar vi 300 milliarder av oljefondene, så setter vi da på forskning på hvordan vi skal bruke mindre energi, hvordan vi skal få et bærekraftig samfunn, hvordan vi kan finne alternative energier, og dette fonde åpner jeg for hele verden, og produktet tilhører hele verden. 300 milliarder kroner, det er naturligtvis fantastisk med penger, omtrent det samme som oljefondet tappte i augusti i fjor. Altså med andre ord, dette kunne vært gjort, ingen gjør det. Nemlig. Mm. Og dette med økosystemenes sårbarhet er veldig viktig. Vi står kanskje nær noen kollaps, vi ser ikke når den kommer. Jeg gjennomfører denne lignelsen min med et Jenga-tårn av klosser. Man bygger opp en tårn, man skal trekke ut klossene uten at tårnet raser. Man kan kanske rase på den første klossen du trekker, det var det var ju heldig, men kanske är det heller inte för kloss nummer 13 eller kloss nummer 25 att tornen rasar. Det står der, det ser kanske grejt ut, men man vet ikke helt när man drar den brickan som får tornen att rasa, eller når man pusher ekosystemet så langt, när för exempel en nyckelorganism forsvinner och då kan då kan alt ting ske väldigt väldigt fort. Då får man en altså man kan riskera en system kollaps. Man, man kommer så langt. och menns man trekker ut helt din fjerner organismer som vi nå gjør, påvirker økosystemene, overforbruker, høster for mye. Vet vi ikke når denne kollapsen inntreffer. Og mens tårnet står der, det ser kanskje greit ut fra utsiden, men det vil også være mye mer påvirkelig for allt som kommer utenfra. Når man sitter runt bordet og spiller, så kanskje en dult i bordet fikk tårnet til å rase. Det var ikke med i spillet egentlig, men, men, men det fikk hele greia til å rase sammen. synes vi spiller litt sånn ja, Jenga eller Klossmajor med alle økosystemene våre nå. Jeg synes jeg var litt røff da jeg satte titel på boka med i fjor. Jeg kalte den sammenbruddet. Da ville jeg blitt beskyldt for uh, dommedagsprofeti og alt dette her. Men jeg sett at siden august i fjor så er det ordet som er brukt mest internasjonalt, ikke minst finans, men også økologisk, det er ordet sammenbrud eller kollapsen. Også vi i Verdibørsen ser jo viktigheten av å snakke om dette, så vil komme tilbake neste uke, og da kanskje også med forsøk på någon løsninger. Paul Steggan, forfatter og samfunnsdeputant, økolog Lise Tingstad og forsker ved Norsk institutt for naturforskning, Terje Bongar. Denne serien startet altså i forrige uke, og vi har fått enormt mange brev, men fortsett å skrive til oss. Verdibørsen krøllalfa nrk.no